Засміялася вона. «Можливо, і так», – сказав Тай і підійшов до мене, перевіряючи, наскільки туго я зв'язаний. Упевнившись, що все гаразд, він підняв коричну сумку і віддав Гуку його револьвер. «Бери свою зброю, Гук, і будь розумним. Час іти. Старий з дружиною зроблять те, що я їм наказав. Вона вже вирушила в місто, яке ми тут не назвемо». Саме туди вони прибудуть чекати на свою частку акцій. Хоча чекати їм доведеться довго, вони вже поза грою. Але між нами зрад не повинно бути. Якщо ми хочемо удачі, мусимо триматися разом. Згідно з усіма законами драми, вони мали б на прощання кинути мені якийсь глумливий жарт, але не зробили цього. Пройшли повз, навіть не глянувши і зникли в темряві холу. Несподівано китаєць знову з'явився в кімнаті. Рухався безшумно, з відкритим ножем у одній руці та револьвером у другий. І саме цьому чоловікові я був зобов'язаний своїм життям. Він нахилився до мене. Ніж торкнувся мого правого боку, і шнур, що стискав руку, ослаб. «Хук повернеться!» прошепотів Тай – і зник. На килимі за метр від мене лежав револьвер. Хряснули вхідні двері. Я залишився в домі сам. Я відразу ж вступив у боротьбу з червоним плюшевим шнуром. Та й розрізав його лише в одному місці, тож моя права рука була не зовсім вільна. Але попередження «Гук повернеться» було достатнім стимулом для боротьби. Тепер я розумів, Чому китаєць так наполягав, аби зберегти мені життя? Саме я мав стати зброєю проти Гука. та й підозрював, що щойно вони вийдуть, Гук знайде привід повернутись і добити мене. Якщо сам не додумається, та й зуміє йому це навіяти. Він залишив револьвер на видноті і розірвав шнур так, щоб я міг визволитись тільки після того, як він буде в безпеці. Але роздуми можна було відкласти, а відповідь на чому зараз була не головною. Головне встигнути дістати револьвер раніше, ніж повернеться гук. У ту саму мить, коли відчинилися вхідні двері, я вже визволив праву руку і витягнув із рота подушку. Тіло все ще було оплутане шнуром, але не надто того, спробувавши хоч трохи пом'якшити падіння вільною рукою. Я звалився разом із стільцем уперед. Килим був товстий. Я вдарився обличчям. Важкий стілець придавив спину, але права рука була вільна. І я встиг ухопити пістолет. У тьмяному світлі холу я побачив силует чоловіка і блиск металу в його руці. Я вистрілив. Чоловік схопився обома руками за живіт, згорнувся і опустився на килим. З ним було покінчено. Але це ще не був кінець гри. Я змагався з рештками шнура, а в уяві вже бачилася сцена, що мала настати. Дівчина підмінила акції і заховала їх під диван. Я не сумнівався в цьому. Вона збиралася повернутися за ними до того, як я визволюсь. Але першим повернувся Гук, тож їй доведеться змінити план. Наймовірніше, вона скаже китайцеві, що акції підмінив Гук І що тоді? Відповідь одна Тай повернеться по акції Він знає, що в мене є зброя Але ж мова йде про 100 тисяч доларів Цього досить, щоб змусити їх обох повернутися Я звільнився від останніх пут і підійшов до дивана Під ним лежали акції Чотири тугі пачки, перетягнуті гумками я затих їх під пахвою і підійшов до чоловіка, що помер на порозі кімнати. Револьвер лежав біля його ніг. Я витяг його в хол. Там я зупинився, щоб подумати. Дівчина і китаєць наймовірніше розділяться. Один увійде через парадний вхід, другий через чорний. Так для них найзручніше мене прибрати. Я ж мав чекати біля однієї з дверей. Було б нерозумно виходити на двір. Вони на це й розраховують, що я висуну ніс і потраплю в засідку. Я мусив знайти місце, де міг би сховатися і бачити парадні двері. І чекати. Рано чи пізно вони втратять терпіння і з'являться. Холос відлювався вуличними ліхтарями крізь вікно. Сходи на другий поверх кидали трикутну тінь, цілком темну, щоб сховатись. Я присів і став чекати. У мене було два револьвери. Один залишив мені Тай, другий я забрав у Гука. Я зробив один постріл, отже мав ще одинадцять, якщо тільки зброю не використовували раніше. Я взяв револьвер, що дав мені Тай, і на дотик перевірив барабан. Там була лише одна гільза. Тай не бажав ризикувати. Він дав мені лише один патрон, той самий, що поклав Гука. Я поклав револьвер на підлогу і перевірив той, що був у Гука. О, так, китайць і справді не хотів ризикувати. Він розрядив револьвер Гука, перш ніж повернути його після сварки. Я опинився в пастці, сам, беззбройний, у чужому домі, де незабаром на мене полюватимуть двоє. І те, що одна з них жінка, зовсім не втішало. Рудоволоса не менш небезпечна за китайця. Першим поривом було просто здатися. Сама думка опинитися знову на дворі здавалася приємною. Але я тут же відкинув цю ідею. Це було б чистісіньке безумство. Тоді я згадав про акції під пахвою. Вони – моя єдина перевага. І якщо я хочу, щоб вони мені послужили, я мушу їх сховати. Я залишив тінь під сходами і піднявся нагору. Завдяки світлу з вулиці вгорі було досить видно. Я переходив з кімнати в кімнату, шукаючи місце, де сховати акції. Але коли раптом десь скрипнуло вікно, наче його відчинив протяг від дверей, акції все ще були при мені. Не залишалося нічого іншого, як викинути їх у надії на вдачу. Я схопив подушку з ліжка, з неї навличку і запхав туди здобич. Потім виглянув у вікно, придивляючись у темряву. Хотілося кинути пакунок так, щоб не наробити шуму. І тут я побачив дещо краще. Вікно виходило у вузьке подвір'я, а на протилежному боці стояв будинок, такий самий як і цей, тієї ж висоти, з плоским, вкритим бляхою дахом. Він був досить близько, щоб я міг перекинути туди подушку. Я жбурнув її. Вона зникла за краєм даху, м'яко прошелестівши по блясі. Я ввімкнув усі лампи. Запалив цигарку і сів на край ліжка чекати, коли мене схоплять Міг би спробувати підібратися до них у темряві і ударити першим Але найімовірніше це закінчилося б тим, що мене просто застрелили Знайшла мене дівчина Вона увійшла навшпиньки з автоматами в обох руках на мить завмерла в дверях, а потім прослизнула до кімнати Побачивши мене спокійно сидячого на краю ліжка, вона поглянула з презирством, ніби я вчинив щось нецісне. Вочевидь, вона гадала, що я мав дати себе застрелити. Він тут, Тай, гукнула вона, і китаєць приєднався до нас. Що гук зробив з акціями? беззволькань запитав він. Я всміхнувся в його жовте обличчя і кинув свій козир. Спитай у неї. На обличчі китайця нічого не відбилось, але його щільне тіло під елегантним костюмом трохи напружилося. Це не дало мені сміливості, і я почав розвивати свою брехню, сподіваючись спантеличити їх. Справді не розумію, що ці двоє хотіли тебе обдурити, спитав я. Ти бридкий брехун, завершала дівчина і кинулася до мене та й зупинив її жорстким жестом. Він дивився на неї своїми матовими чорними очима, а обличчя його поволі блідло. Без сумніву вона обвела його довкола пальця, а він не був безпечною маріонеткою. «Та це ж правда», – тихо промовив він, не звертаючись ні до кого конкретно. Потім повернувся до мене. «Де акції?» Дівчина підскочила і заходилася тараторити. «Та й, будь ласка, повір мені, все було саме так. Я сама їх підмінила. Хотіла обдурити вас обох. Засунула під диван унизу, але їх уже нема. Клянуся, усе саме так і було». Китайсь був схильний їй повірити. Її слова звучали дуже правдоподібно. Закоханому легше повірити, що вона вкрала акції, ніж у те, що вона хотіла втекти з Гуком. Я мусив швидше підлити олії у вогонь. «Це тільки частина правди», – сказав я. «Вона і справді заховала акції під диван, але Гук зіграв у цьому не останню роль. Вона все спланувала, поки ти був на горі. Він мав посваритися з тобою, а вона в той час підмінити здобич». І саме це вона і зробила, я виграв. Коли дівчина у люті рвонула до мене, та й ткнув їй у бік пістолет і потік люті обірвався. Віддай, пістолети, Ельвіро, сказав він і відібрав неї зброю. Де зараз акції? звернувся він до мене. Я посміхнувся. Я не на твоєму боці, тай, я твій ворог. «Я не люблю шуму», – сказав він, – «і, гадаю, ти достатньо розсудливий. Ми домовимось». «Пропонуй», – відповів я, – «з задоволенням. Візьмімо за основу припущення, що ти сховав акції так, що ніхто їх не знайде, а сам опинився в моїй владі, як у поганому детективному романі». «Справедливо», – погодився я. «Далі?» «Ми маємо, як кажуть ахісти, патову ситуацію. Жоден з нас не має переваги. Ти, як детектив, хочеш нас накрити, але поки що сам у пастці. В обмін на акції я пропоную тобі дівчину. Схоже, на чесну угоду. Я отримую акції і шанс утекти, а ти отримаєш приз. Гук мертвий, у тебе буде дівчина». Тобі залишиться тільки ще раз знайти мене і акції. Не така вже неможлива справа. Замість поразки – половина перемоги плюс чудовий шанс на повну. А як мені знати, що ти залишиш мені дівчину? Він знизав плечима. Правильно, гарантій немає. Але ти ж знаєш, що вона хотіла втекти з тією свинею, що валяється внизу. Думаєш, у мене до неї теплі почуття? До того ж, якби я взяв її з собою, вона вимагала б свою частку. Я обміркував його пропозицію. «Ось, як я це бачу», – сказав я нарешті. «Ти не дурень і не сліпий убивця. Я виберуся з цієї історії живим за будь-яких обставин. То навіщо мені обмін? Легше знайти тебе і дівчину, ніж акції. До того ж, вони значно вагоміші». Я залишуся з ними, а потім спробую знайти вас. Так безпечніше. Я справді не вбивця, сказав він м'яко і уперше всміхнувся, але усмішка його була несприємних в ній було щось, що викликало озноб, але я можу бути кимось іншим. Здається, подальша балаканина зайва, Ельвіро. Дівчина покірно підійшла. «У шухляді знайдеш про стирадла. Розірви одне чи два насмужки. Міцній, щоб зв'язати нашого приятеля». Вона підійшла до комода, а я, зморшивши лоба, намагався знайти якусь, бодай трохи приємну відповідь на запитання, що гризло мене. Перше, що спало на думку, приємним не було. Тортори. І в цю мить якийсь тихий звук змусив нас усіх завмерти. Кімната мала двоє дверей одні вели в хол, другі в сусідню кімнату. З дверей, що виходили в хол, почувся тихий крок, та й швидко відступив і зайняв позицію, з якої міг бачити двері, не зводячи погляду із нас із дівчиною. Пістолет у його товстій руці, мов жива істота, недозначно дав зрозуміти жодних рухів. Знову тихий звук вже біля самих дверей. Здавалося, пістолет у його руці здригається від нетерпіння. І раптом крізь інші двері з сусідньої кімнати увірвалася місіс Квейр із величезним пістолетом у маленькій руці. «Кидай зброю, поганцю язичницький!» – прошепіла вона. Тай кинув пістолет ще до того, як обернувся до неї і підняв руки. Розумний вчинок. Тоді у дверях з холу з'явився Томас Квейр, теж із пістолетом у руці. Такий самий, як у дружини, тільки на тлі його опуклого живота він виглядав менш загрозливо. Я знову глянув на стару. Якби у світі існували чарівниці, вона була б однією з них. І найвищого гатунку. У її вицвілих очах світилася лють. Губи стиснулися у вовчу гримасу. А все тільце тримтіло від ненависті. «Я знала», – просичала вона. щойно ми відійшли достатньо далеко, щоб трохи подумати. Я одразу сказала Томасу. Я знала, що це шахрайство. Знала, що цей так званий детектив – ваш спільник. Знала, що вся ця вистава – тільки для того, щоб позбавити Томаса і мене нашої частки. Але я тобі покажу, ти, жовта мавпо, де акції? Де вони? Китаєць уже знову володів собою, якщо він взагалі коли-небудь втрачав самовладання. Наш енергійний друг може сам підтвердити, що я саме збирався отримати цю інформацію від нього, коли ви так драматично втрутилися. Томасе, заради бога, не стійяктиля. Зірвалася вона на чоловіка. Зв'яжіть цього китайця, я не заспокоюсь, доки він не буде зв'язаний. Я обережно підвівся з краю ліжка і відступив убік, аби не опинитися між стволом пістолета старої і тим, що я передбачав, та й кинув на підлогу пістолет, який тримав у руці, але його не обшукали. Китайці народ передбачливий, якщо вже один з них має при собі зброю то неодмінно не одну. Один револьвер у нього вже забрали. Але якщо його зв'язуватимуть без обшуку, буде феєрверк. Гладкий Томас Квейр рушив до Тая, щоб виконати наказ дружини. І геть усе зіпсував. Він встав між китайцем і пістолетом своєї дружини. І цього виявилося досить. Руки тає змахнули, і у кожній з'явився пістолет. Та й ще раз підтвердив, що про його народ кажуть: "Якщо вже китаєць стріляє, то стріляє доти, доки не закінчаться патрони". Коли я вхопив його за шию, повалив і притис до підлоги, його пістолети ще цокотіли залізом. Лише коли я став коліном на його руку, ці металеві клацання припинилися. Я не хотів ризикувати я душив його, поки очі й язик тая не сказали мені, що я його принаймні тимчасово вимкнув. Тоді я озирнувся. Томас Квейр лежав біля ліжка, без сумніву, мертвий, із трьома круглими дірками в накрохмаленій маніжці. У протилежному кутку кімнати на спині лежала місіс Квейр. Одяг на ній був дуже чистий і охайний, а смерть повернула її обличчю лагідний, добрий вираз. Рудоволоса Ельвіра зникла, та й поворухнувся. Я витяг з його кишені ще один пістолет і допоміг йому сісти. Він потирав собі зім'яту шию і спокійно озирався навколо. Де Ельвіра? спитав він. Зникла, не гаючи, ні секунди. Він знизав плечима. «Отже, ти можеш назвати це виключно вдалою операцією. Подружя Квейр і Гук мертві, я у твоїх руках, акції теж». «Справді, виглядає не найгірше», – погодився я. «Але чи можна тебе про дещо попросити?» «Якщо зможу, розкажи, що, чорт забирай, відбувається». Що відбувається? Саме. З усього, що я підслухав, випливає, що ви провернули якийсь грабіж у Лос-Анджелесі і прибрали до рук акції на 100 тисяч доларів. Але я не можу згадати жодного такого злочину. Що? Неймовірно, сказав він, і в його голосі справді звучало здивування. Неймовірно. Ні, ти ж, звісно, все знаєш. Не знаю. Я шукав молодого чоловіка, прізвище Фішер, який посварився з родиною і пішов з дому в Такомі. Його батько хоче знайти його без розголосу і умовити повернутись. Мені повідомили, що Фішера можна знайти тут, на Турецькій вулиці. Оце я його і шукав. Він мені не повірив. І не повірив ніколи. Він пішов на шибеницю, вважаючи мене брехуном. Коли я вийшов на вулицю, Турецька вулиця здавалася мені прекрасною після вечора, проведеного в тому домі. Я купив газету і дізнався з неї все, що хотів. Отже, якийсь 20-річний хлопець, посильний у маклерській фірмі, два дні тому зник по дорозі до банку з пакунком акцій. Того ж вечора цей хлопець і якась худенька родоволоса дівчина зареєструвались у готелі у Френцо як подружжя Ріордан. Наступного ранку хлопця знайшли мертвим у номері. Дівчина зникла. Разом з нею і акції. Це все, що повідомила газета. Упродовж наступних двох-трьох днів, збираючи по крихтах, я склав майже повну картину. Китаєць, повне ім'я якого було Тай Чунтау, був мозком банди. Вони використовували безпрограшну схему. Та й обирав якогось хлопця, посильного чи кур'єра в банківській чи маклерській фірмі, котрому довіряли великі суми готівкою або цінними паперами. Потім Ельвіра зачаровувала хлопця, закохувала в себе, що, в принципі, було нескладно, і поступово наштовхувала його на думку втекти разом із тим, що він міг прихопити на роботі. У місці, де вони зупинялися на першу ніч після втечі, з'являвся Гук. П'яний до нестями у істериці, дівчина ридає, роздирає на собі волосся, благально стримує його ревнивого чоловіка від убивства, їй це вдається, а результат хлопець залишається без грошей, без дівчини, без усього. Іноді хлопці зверталися до поліції, двоє вкоротили собі віку. Той із Лос Анджелеса виявився міцнішим. Він дав відсіч, і гук його вбив. Дівчина настільки вправно грала свою роль, що жоден із шести пограбованих не згадав про неї як про співучасницю. Дехто взагалі її не згадував. Будинок на Турецькій вулиці був притулком банди. І щоб забезпечити його безпеку, вони ніколи не працювали в самому Сан-Франциско. Сусіди Квейрів вважали Гука і дівчину їхніми сином і донькою, а Тая – китайським кухарем. Порядність і приватність старого подружжя ставали в пригоді при збутті акцій. Китаєць пішов на Шибеницю. Ми розкинули найщільнішу сітку народоволосих дівчат і зловили чимало родих, але ільвіри серед них не було. Та я собі пообіцяв, рано чи пізно Текст читав Ярослав Макеїв.